Та умови не дозволяли вибирати Хапай перше ліпше, бо взагалі нічого не отримаєш Коли змонтували першу шафу, Софія зітхнула з полегшенням Гарні Тепле світле дерево тішило око А м'який диван та крісла так і просили Покинь роботу, сядь і відпочинь Максим так і робив. Диван став його улюбленим місцем у хаті. Софія влаштувала й собі затишний куточок. Обклеїла одну стіну фотошпалерами із зображенням лісу. В кутку повісила бра, поставила м'які фотелі, між ними маленький столик. На ньому магнітофон, самовар і чайний сервіз. Прибирати сервіз до шафи не мало сенсу. Гості в хаті не переводилися. Не встигала господиня провести одних та вимити горнята, як приходили інші. Гуртожиток. Життя гуртом мало свої недоліки. Шум і лемент до пізньої ночі і переваги. Софія завжди була у курсі подій. Все, що відбувалося, ставало відомим з перших рук. Того дня також начебто з нічого народився гучний скандал. Софія майже щовечора відвідувала блок, де жили студенти її групи. На третьому поверсі дівчата, на четвертому хлопці. Жили дружно. Не чубилися особливо, тож причин для тручання класної дами – не було Софія частіше приходила просто так Попліткувати, порадою допомогти У вирішенні навчальних, сердечних, господарських Кулінарних, словом, усіляких проблем Які недмінно виникають у дітей, що живуть далеко від мами Цього разу проблема виникла кулінарна Лариска гепнула на землю пакет з яйцями. «Ой, Лишенько, майже усі побилися. Що ж тепер, викидати? Добра ж з тебе, господиня. Стільки добра перевести. Ларисо, будь ощадливою. Вони що, на землю впали? Ні, у чистому целофановому пакеті. Роби омлет». А це що, яєчня? Щось подібне. Давай сюди яйця. Шкарлупу вибери ретельно, бідо мала. Тепер склянку молока, трохи солі збивай, як на бісквіт. Змасти маслом пательню, виливай і в духовку. Зарум'янеться, вечеряйте. З розбитих яєць вийшов не омлет омлетище. Довелося кликати на допомогу хлопців. Софія звернула увагу, що в одного з них височенного кремезного козака з козацьким іменем Остап рука перев'язана. Остапе, а що це у тебе лікоть забинтований? Та так, дрібниці. Ти покажи, а я побачу. Дрібниці чи ні? Остап знехотя розмотав пов'язку. В ділянці ліктєвого згину чорнів величезний синець навколо сліду від уколу. Наркоман, похололо серце в Софії. Звідки цей синець? Намагаючись зберегти спокій, спитала вона. «Та не звертайте уваги, Софія Андріївна!» «Так, укол!» – віднікувався хлопець. «Я тобі покажу укол, чорте бісе! Я тобі дам вене колоти! Негайно розповідай, де, коли, з ким, бо я тебе за хвилю до міліції спроваджу!» Вхопила його за плечі, ледве дістаючи Софія. Здоровенному Остапові Теха Паня було немов слоновий вітерець. Він легенько звільнився і здивовано поглянув на класну маму.